Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahi Rabbil alamin. Və salatu və salamu ala aşrafı alənbiyyə və mürsəlil. Nəbina Muhammedin və alə alə alihi və ashabihə ecma'in. Alhamdülillahi ləzi hədana ləhəzə. Və mə kuna linahtadiyə ləulə en hədana Allah. Öncəhamnə zəllələhə səlamu ilə səlamu ləyirəm. Assalamu Danışmaq qardaşlar ilə də asan deyir, həqiqətən. Bəzi qardaşların yanında danışmaq çox çətindir. Lakin, e, böyüklərin sözünə baxmaq da bəzən və daimə ədəddən sayılır. Bugün sizlərə Allah-u Teala'nın izni ilə ürəmlə keçən qısa bir neçə tövsiyə edəcəm. Allah-u Teala'dan dilerim ki, öncə özümə, sonra sizə E, bu tövsiyədən istifadə etməyi nəsib etsin. Bugün, əziz qardaşlarım, zilhiccə ayının 13-üdür və zilhiccə ayının 8-idir və artıq Allah talanın izni ilə həccəməllərinin ilk gündə sayılırıq. Öncə bu böyük neymətə nail olduğumuz üçün bunun hamımızdan hamımıza lazımdır ki, bunu xatırlayaq. Bu olduğumuz məqam Bu olduğumuz saatlər Bu olduğumuz torpaqlarda Minlərcə, əksinə milyonlarca insan bu dünyada olmaq istəyir Və Allah təhər kime Bura gəlməyi nəsib edibsə Bu məqamda durmağı nəsib edibsə Bu ömrdə bir dəfə vacib olan İbadətə başlamağı Nəsib edibsə Bu Allahın o insana İstədiyi xeyrin Ta özüdür Allah təhər səni təmizləmək istəyir, günahlarını bağışlamaq istəyir və sən öz nəfsənə hakim olmağını istəyir, imanın artmasını istəyir, elmin artmasını istəyir, rızqin çoxalmasını istəyir. Bunların hamısı sünnədə sabit olan məsələlərdir, qardaşlar. Və sələflər daimə hədci əda etmək üçün həris olurlar, daimən. Və Rasulullah s.ə.v hədislərin birində buyurur ki, Ey insanlar, Həcc etməyə tələsin. Bilmirsiniz, sabah başınıza nə iş gələcək. Və bu ömrdə bir dəfə insana vacib olan ibadətdir. Milyonlar insan var qardaşlar, hər il təməni edirlər. Bəlkə də illər uzunudur, pul toplayırlar. Hələ bizlərin durduğu bu məqamda durmaq onlara nəsib olmayıb. Hətta sələflərdən də olub ki, haccın fəziləti haqqında, haccın əhkəmları haqqında kitablar yazıblar. Onlara belə gəlib həcc ibadətini əda etmək nə Buradakı olduğumuz bu məqamda olmağımıza görə Allah Taala-ya xüsusi şükürlərimizi etməmiş lazımdır qardaşlar. Və bu asan olduğuna görə, gəlib bura çatdığımıza görə və doğru həcc etmək həris olmalıyıq. Həccimiz addım-addım başlanıqdan ta sonuna qədər sünnəyə uyğun, Rasulullah sallallahu alayhi və sallamın etdiyi şəkildə və öyrətliyik şəkildə olması üçün çalışmalıyım. Və bu, ikinci tövsiyə olaraq, bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, həccəməli qardaşlar İslamda olan ən böyük əməllərdən biridir. Ən böyük əməllərdən. İbadətlərin bir növləri var, malla olur sadəcə, bəz növlər var, bədənlə olur sadəcə, bəz növlər var, həm bədənlə olur, həm malla. Və bu, ən böyüklərindən sayılır. Və həcc ibadəti də bunlardandır. Həm mal sərf edirsən, həm də bədəninlə bu ibadəti əda edirsən. Bu əzəmətli ibadətin böyüklüyünə ən böyük dəlil odur ki, Peyğəmbər s.a.v buyurur, Kim qəbul olunan həcc edərsə, anadan doğulmuş günahsız uşaq kimi qayıdər. Günahsız uşaq. Bu, ömrdə bir dəfə vacib olan ibadəti, əziz qardaşlarım, başlamazdan qabaq, ixlası insan qaydaq ə təzələməsi lazımdır. Niyyətini doğruntması lazımdır. Və heç kəs özünə güvənərək deməsin ki, məndə kifayət qədər elim var, məndə kifayət qədər təqva var. Mənəyyən hökmləri bilirəm. Ətrafımdakı salih insanlardır və mənə heç vaxt riya gələ bilməz. Xeyr. Bəşəriyyətin ən xeyrilisi olan Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam təcə riya gəlməklən qorxmuşdur. Hadisə gəlməyidir. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur: "Allahumma haceten la riya'a fiha ve la sum'a." Ey Allahım, səndən riyadan uzaq olan bir həcc etməyi diləyirəm. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem əgər həccdə ona riya gəlməyindən qorxubsa, Resulullahdan sonra kim əmin ola bilər riyanın gəlməyindən? Və təvhid və xüsusən də ikhlas qalb olduğuna görə qardaşlar Ona görə bu, ən ağır e, məsələlərdən sayılır. Gəlb məsələsində olduğuna görə, ibadət böyük, nə qədər böyük olursa, nə qədər ixlas tələb eləyirsə, o qədər şeytanın insanı riəyə salmaq üçün hilələri də çox çoxalır. Ola bilsin ki, bir insan böyük bir ibadəti, böyük bir zəhmətlə əda eləyək, amma ola bilsin ki, 10 ildən sonra Batil eləyək. 20 ildən sonra batil eləyə. 30 ildən sonra batil eləyə. Ölümündən qabaq batil eləyə və əməli riyakarlığa çevirir. Ona görə qardaşlar, sələf-us-salih daxili olan əməllərini daima gizlədəbilər başqalarından. Zahiri olan əməllərdə daima özlərini muhakəmə ediblər. Daima nəfslərini hesaba çəkiblər ki, yəni zahir əməllər var ki, onun <coughs> Gizlənə-gizlən etmək olmur, cəmaatin içində olmalısın. Cəmaat namazı, həccibadəti və s. kimi belə əməllərdə də çox həris olublar ki, onlara riya gəlməsin və şeytanın qapları, daima onlar şeytanın qaplarını bağlamağa çalışıblar. Və bu baxımından da, qardaşlar, hər əməlin önündə, hətta əməlin ortasında olsa belə, sonunda olsa belə, daimi ixlası qormamız lazımdır. Və ayrıca Allah talə hər hansı bir əməli bizə etməyi nəsib etdirsə, Bunun xüsusi olaraq Allahın bir muvaffaqiyyəti olduğunu etiraf etməmiz lazımdır. İnsan adətən muvaffaq olduğu xeyirlərə, öz gücünə və qüvə, qüdrətinə görə olmur, malına görə, puluna görə olmur, bədənindəki gücə və sağlamlığa görə olmur. Bu, Allahın lütfu və insanı açdığı xeyir qapısı və muvaffaqiyyətindən iləri gəlir. Ona görə, əziz qardaşlar, ixlas məsələsi daimə bizə lazımdır və xüsusən də həjdə. Sələflər o qədər həlis olublar ki, o qədər həlis olublar ki, tarix alimləri zikir edir ki, Salahüddünün Əyyubi, Rahiməhullah, baxımayaraq ki, həm komutan idi, həm böyük bir hakim idi, həm müsəlmanların xüsusi və umumi, ictimai şəri məsələlərindən ilgilənirdi, həm dəvətçiydi. Və bununla bərabər, hətta bəzən suğurda olsa belə, yəni düşmənlə qarşı-qarşı olunan, Bir bölgədə olsa belə, həcc vaxtı gələndə komutanlarını toplayıb deyərdir ki, əskərin xəbəri olmasın mənim həccə getməyinə. Və ortada gələrdi, həcc ibadətini əda edib qay qaydardı. Burada iki dənə önəmli ibrət var. Birincisi, sələflərin həcc ibadətini əda etmək üçün nə qədər həris olmaqlarını bildirir. İkincisi də nə qədər ixlaslı olduqlarını, yəni bir hakimin təntənə ilə, ordu ilə, Qormalarla gəlməsində nə manə ola bilərdik? Heç nə. O gün müsəlmanlar izzət içində idi. Qüvvə var idi, başları tit yaşayırlardı. Lakin özünü qoruyurdu bacardığı şəkildə riyadan. İkinci tövsiyyəm qardaşlar, çalışın, əməli etməzdən qabaq. Bir qayda olaraq deyirəm bunu, sadəcə hacla ilgili deyil. Hər hansı bir əməli etməzdən qabaq. Sözü danışmazdan qabaq, onun şəriyyətdə olan hökmünü öyrənim. Şəriyyətə bunu ərz eləyin. Əgər şəriyyət bunu qəbul eləsə, bu sözü, bu əməli, o zaman onu edin. Yəni, dəlilsiz nəsə danışıb, nəsə əməl etmətdən çəkinin. Və xüsusən həcdə buna həris olun. Çünki həccin əməlləri və günləri və saatları məhduddur. Və bəzən olunan xataları qaytarmaq mümkün deyil. Və biz çox eşidirik qardaşlar. Biz çox eşidirik qardaşlar. Bəzi qardaşlar əməllərdən sonra soruşurlar ki, mən belə etmişəm, doğru etmişəm. Və yaxud da hətta bərkədə ölkəsində döndükdən sonra soruşur ki, filan əməli mən belə etmişdim. Bəzən xəta olur, qaytara bilmirsən və bunu əvəz edici bir əmələ sahib olmursan, vaxtın da olmur. Ona görə burdakı aranızda olan elm tələbələri ilə bacardığınız qədər irtibatta olmağa həris olun. Hər şey soruşun. Onların dərslərinə və tövsiyələrində olmağa və diqqətlə qulaq asmağa həris olun. Və hər hansı bir şey etməzdən qabaq əgər şərhi hökmünü bilmirsənsə, onu öz ictihadınla öz ictihadınla etməyinlə onu soruş, öyrən və sonra əməl etkinə. Və Əhlüsünnə vəl-Cemaanın özəlliyi də, özəlliklərindən biri də budur ki, bir şeyi dəqiqliyi ilə, yəqinliyi bilmədikcə onu etiqad etmirlər, nə də onu əməl etmirlər. 3-cü tövsiyəm qardaşlar, çalışın. Bugünkü günlərdə inşallah hər kəs elə güman eləyir ki, salihdir. Hər kəs salih əməllər etmək üçün gəlib. Bacardığınız şəkildə fəsiqlərdən və fisk əhlindən uzaq olun. Çünki hac ibadəti müəyyən əməllərdən ibarət deyil sadəcə. Həmçinin nəfs tərbiyyəsi üçün bir mədrəsədir. Nəfs tərbiyyəsi üçün bir mədrəsədir. Salih insanların yanda insan olanda nisbətən ibadətlərə həvəsi artıq olur. İmanı artır və xeyr içində olur. Və belə insanlarla dostluq etməyə yaxın olmağa çalışın. Və həris olun ki, vaxtınız boşa keç Təbii ki, yatmağa vaxt çoxdur, başqa vaxtları. Yeməyə, içməyə, söhbət eləməyə, dərtləşməyə, müəyyən məsələləri müzakirə etməyə vaxtımız çoxdur. Amma bugünkü gündə, bu beş gün, haccın bu günləri məhduddur. Və bunları fayda verməyən və yaxud da faydası az olan şeylərlə zayi etməyin. Və faydalı şəkildə, səmərəli şəkildə keçməyə çalışın. Və həmçin tövsələrimdən qarda Kiməsə əziyyət verməyəm. Nə dilinizlə, nə də hərəkətinizlə. Rasulullah sallallahu aleyhü sələm buyurur, El muslim, mən səliməl muslimuna min lisani hivayədih. Həqiqi müsəlman o kəstir ki, başqa müsəlmanlar nə onun əlinə, nə dilindən əziyyət çəkmirlər. Kiməsə zərəl vermə. Və ve ola bilsin ki, adətən kiməsə aclamaq, kiməsə pis söz demək, və kiməsə qarşı ağır hərəkət eləmək adətin olub başqa vaxtları. Bəlkə də iş adamısan, əlin altındakı adamlarla, işçilərə o qədər sərt davranmağı öyrənmişsən ki, bu sərtliyi qəlbə ilə çıxarda bilmirsən və burada çalışq bu sərtliyi yumşaltq ilə və umumən sadəliyə əziyyət verməməyə çalış və çalış insanlara gözəl söz eşitdirməyə çalış və insanlarla gözəl əraftar etkinəm. Rasulullah s.ə.v. başqa bir hədisdə buyurur. Sizin iman baxımından ən kamil olanınız, əxlaq baxımından ən kamil olanınızdır. Və insanın əxlaqının yüksək səviyyədə olması imanından irəli gəlir qardaşla. Və bəzi insanlar var ki, hələ də dilindən bəzi nalaiq sözləri ata bilmir. Söyük-söyük. Pis sözlər işlədir. Və dində icazə verilməyən ləfizlər hələ də dilindədir. Bəzən ciddilikdə, bəzən zarafatlarda. Və bunları tərk eləmək üçün bu böyük fürsətdir. Və həmçinin dili isxah eləmək üçün fürsətdir ki, qardaşlar, qeybətdən, nəmmamlıqdan, yalan danışmaqdan, böhtün atmaqdan uzaq olun. Və şeytan hər tərəfli insana hücum eləyir. Əgər vaxtını yatmaqla keçirə bilmirsə, görür ki, oyaqsan çalışır ki, başqası ilə şeybət faydasız şəhbətlər edəsən, kimisə qeybəti edəsən, nəmamlığı edəsən, kimisə böhtən atasan, iftira edəsən və pis zənnə qapanasan, qəlbün məşğul ola müəyyən sənə fayda verməyən şeylərlə, belə şeylərdən özünüzü saflandırmağa, təmizləməyə çalışın. Heç bir, bu, burada oturan heç birimiz masum deyilir. Heç birimiz günahkar deyilir. Və heç birimiz gün həyat tərzimizdə bunlardan uzaq deyilir. İllə mən rəhimallah. Və ona görə bunları Bunlardan uzaq qalmamız üçün bu mübarək günlərdən istifadə etməmiz lazımdır. Və həmçinin qardaşlar, belə bir şey var ki şəriyyətdə, kim fayda verən şeylə məşğul olmazsa, onun yerini fayda verməyən şeylə doldurmağa məhkumdur. Qulcaəl haqqı və zəhəqəl batil, inəl batilə kənə zəhüqa. Bir haqq gəldi, batil aradan qalıqdı. Çünki haq gələn yerdə batil aradan qalıqmağa məhkumdur. Həyatımız da belədir, qardaşlar. Əgər biz bugünkü gündə dilimizi zikirlə, elmlə və xeyirlə məşğul etməsək, onun əksi olan şeylərlə məşğul olacaq. Danışmalıyım. Əgər biz bugünkü gündə halar rızqı qazanmaq üçün çalışmasaq və onun əvəzinə haram yolla qazanmağa çalışacaq. Əgər biz bugünkü gündə övladlarımızı, islami tərbi övladlarımıza Zövcələrimizə, ailəmizə, dostlarımıza, üzərimizdə məhsuliyyəti olan insanlara islami ədəbləri, tərbiyyələri, əhkəməri öyrətməsək, onlar qeyri-islami ədəblər və tərbiyyələr malik olacaqlar və bunları, bunu bir qayda olaraq götürməmiz lazımdır və boşluqları həmişə xeyr şeylə doldurmaq lazımdır. Ən azından xeyr danışa bilməsək, xeyr əməllər edə bilməsək, ən azından durmamız lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buxarın rivayet etdiyi şəhih hədistə buyurur Mən kənə minkum yu'minu billəhi vəl-yəvmi l-ākhir fəliyəkul xayran əvlayəsmu Sizdən kim Allaha və ahirət günlə inanırsa ya xeyr danışsın ya da sussun Əgər xeyr danışa bilmirsənsə, xeyr edə bilmirsənsə ən azından kimesə zərəl vermə və əxraq məsələsi, tərbiye məsələsi mühtərəm qardaşlar Bugünkü günde bizde en çatışmaya şeylerden biridir. Yoksa bu meselede aramızda çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Sahih hadisde: Men kana yu'minu bil men arada, men ahabba ay yuzahza anan nar wa yudkhala al-cenne fal tatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wa'l-yawm al فَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ كَمَا يُحِبُّ اَنْ يُعْتَى إِلَيْهِ Sizdən kim Allah'a və ahiret gününe inanırsa, ölümlə Allah'a inandığı ahiret gününe inanarak karşılatsın. Yəni, müsəlman olaraq can vermeye çalışsın. Və ve, necə nice davranılmaq istəyirsə, başkalarıyla elə davransın. Bu, həyat tərzi olaraq müsəlman üçün dinimizdə olan ən böyük düzsurdur qardaşlar. Və həcdə də bunu tətbiq eləməmiz üçün, özümüzü buna alışdırmamız üçün həc bizim üçün firsətdir. Və siz sadəcə bu məqamlarda olmağımız bizi müqəddəsləşdirmir? Əbu Dərdə radiyallahu anhunun gözəl sözü var. Əbu Dərdə radiyallahu anhununun gözəl sözü var. Əbu Dərdə radiyallahu anhununun deyir ki, İnnəl ərdə lə tuqaddisul əşxas, İnnəmə yuqaddisul insəni əmələhu Və yaxud əmələhu Torpaqlar, məqamlar, bölgə İnsanları müqaddəsləşdirən, parkılaşdıran insanların əməlləridir. Ona görə bura gəlməyin, bəzi insanlarda mən bura ayaq bastımsa, mən müqaddəs oldum, həci oldum, artıq mənim günahlarım bağışlandı, burada durmamızda deyil əsas ibrət. Əsas bizdə biz burada durarkən nələr düşür üzərimizə onları əda etməmizdədir ibrət. Və burada oluşunuzda insanlardan ibrət almağa çalışın. Görəcəksiniz, bəzi insanlar bidət içində boğulur. Bəzilər küfrün içindədir, bəzilər şirkin içindədir və bu müqəddəs məqamda, məkanda ola-ola. Bəzilər baxacaqsız yatmaqla keçirir gününü, gülməklə keçirir gününü, nə bilin batil-batil şeylər oxmaqla keçirir gününü. Və bunların hamısından ibrəti alın və siz onlardan olmayın. Və qardaşlar, son olaraq bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, o da əziyyət məsələsi ilə ilgilidir. Bugün bilirsinizmi, İslam aləmi böyük bir belaya, bəzi müsəlmanlar böyük bir belaya düçar olublar. Hası ki bu xəfif görülür çox insanlarda. O da sigarət çəkmək məsələsi. Sigarət çəkmək məsələsi. Artıq İslam aləmi müsəlmanları bürüyüb gedir. Adiləşib bəzi insanlarda bu. Allahdan qorxmağa təşə Bir gün, iki gün, üç gün, bir ay, bir il, on il sən namaz qılırsan, hələ də sən sigarəti atıq bıraxa bilmirsən. Hələ də nəfsinə hakim ola bilmirsən və gəlib bu müqəddəs torpaqlarda da bu günahı, bu asiliklər etmədini. Sənin üçün bir fırsətdir bu. Və qiyamət günü sən ona verdiyin hər kəpikdən, hər manatdan bütün sərf elədiyin hamısından qiyamət günü soruşulacaqsan. Və heç kəs bunda ixtilaf eləmir ki, bu israfın ta özüdür. Allah ta'la Qur'an-ı Kerimdə buyurur, لَا تُبَذِّر تَبْزِيرَ İnnəl mübəzzirinə kənu İxvayna şəyatın Və kənə şeytanu lirabbihi kəfura İsraf etmə İsraf edənlər şeytanların Qardaşlarıdırlar Qardaşları Və şeytan da Rəbbisinə qarşından kördür Sən şeytana qardaş olmaq Əgər sən israfçılıqda Dağım etsən Deməli şeytana qardaş olmağa Razılıq göstərmiş olarsan Və eyni zamanda nəfsinə zülm eləmə, özünü təhlükəyə atma gənəl. Və bəzi təqrirlərdə, bəzi testlərdə qardaşlar, bugünkü gündə gündəmə gəlir ki, bir ildə 1 milyondan çox insan ölüm səbəbi xəstəliklərə qatil olan xəstəliklərə düşar olması siqarətdən ilə gəlir. Və bəzi İslam hökmətlərində milyardlarla, do dolarlar milyardlarla ancaq siqarətə sərf olunur. Bəzi ölkələrdə Milyonları keçir sigaret çekenlerin sayıları ve bazı el-i mehli değil ki, en azından, az çeksem inşallah zerreli olmaz. Misir hükümetinde ve Saudi Arabistan'da çekilen, sigarete verilen pulları, eğer müsallanlar onu cemileseler ve onu kasıb müsallanlara paylasalar, yeryüzünde zekatı götüresi müsallan tapılmaz. Baxın, qardaşlar, nə qədər müsəlmanlar israfçılığa yol verir, nə qədər zülmə yol verir. Bəzi insanlar xəsistirlər gündəlik, nə qədər pul verir, sigarət çəkir. Amma ehtiyacı olan bir insana gəldikdə, bəlkə də ələ açıq olmaq istəmir, bəlkə də ona vermək istəmir, bəlkə də istəyir, deməsin ki, mən bunu delirəm, onu delirəm. Xey, bu israfçılığın ta özüdür. Və kim sigarət çəkə-çəkə və ondan yaxın müddətdə tövbə etməmiş ölərsə, Onu qiyamət günü başqa bir yöntəmlə hesab gözləyir. Və öz orqanlarına, hər orqanı qiyamət günü ondan şikayətçi olacaq. Əllərindən tutmuş dodaqlarına, dişlərinə və dili və insanın ciyarı və insanın mədəsi, hətta insanın gözü, qulağı və beyni, siqarətin insan orqanına hara zərəli varsa, hamısı qiyamət günü səndən şikayətçi olacaq. Dəlil var qardaşlar. Rasulullah s.a.v buyurur, Sizdən biriniz tamami ilə ya kölgədə otursun ya da tamami ilə güneşdə otursun. Yarı kölgədə oturub da yarı güneşdə oturmasın. Çünki güneşin altında yandırdığı hissəsi qiyamət günü şikayətçi olacaq ki ya Rabbi, bu hissəsini kölgədə saxlayırdı, amma məni isə güneşdə yandırırdı. Sən zülüm etdiyin əzaların da qiyamət günü səndən şikayətçi olacaq. Başqa bir hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhvə sələm buyurur, Sizdən biriniz ya iki ayaq qabı ilə gəzsin, ya da iki ayağını soyunsun. Çünki birini qabını, bir ayağına ayaq qabı qeydirsən, o birisi yalın gəzsən, yalın gəzdiyin ayağın qiyamət günü səndən şikayətçi olacaq. Əgər bu belədirsə, sən çürüdüyün dişlərin, ciyərlərin qiyamət günü susacaqdır. Ona görəyim, Salman, bu müqəddəs yerə gəlməyin, böyük bir ibadəti əda etməyin, Bu, böyük bir günahdan tövbə etməyin üçün tirsətdir. Mən bunu danışarkən nəzərə alıram ki, bu çox çətindir. Asan deyil. İnsan illər boyu buna alışan bir insan çətinlik çəkir. Amma bilməliyik ki, nə qədər çətin də olsa, Allah sevgisi bizə hər şeydən əzizdir. Allah sevgisi hər şeydən əzizdir və Allahın sevgisini hər şeydən üstün tutmalıyıq. Və müsəlmanda olan iman səbəbi ilə olan cesarət hər zillətdən daha yüksək olmalıdır. Ona görə, qardaşlar, elm əhli deyir ki, sigarət çəkən insana ən birinci lazım olan şey, ixlastan imandan sonra cəsarət və kişilikdir. Və insan mərq olmalıdır. Sigarəti atmağa cəsarəti olmayan müsəlman hansı böyük əməlləri etməyə daha qadir ola bilər? Çətindir. Ona görə, əziz qardaşlarım, həmçinin başqa bir yöntəmdən bu günah edən insanlar başqa bir yöntəmdən də soruşulacaqlar. Rasulullah s.a.v. səhih hədisdə buyurur ki, adam övladı əziyyət çəkən şeylərdən mələkilər də əziyyət çəkir. Sən sigarət çəkərkən əmin olginən ki, bir çox insanlar sənin böyüründə namaz qılmaq istəmirlər. Çünki səndən gələn o idən, o qoxudan onlar disinirlər. Və onların huşusunun qaçmağına, huşusunun getməyinə səbəb olursam, Elə insanlar var, sən danışarkən sənin nəfəsindən əziyyət çəkirlər. Və yaxud da sən çəkdiyin sigarətin tüslüsü onlara əziyyət verir. Onlara əziyyət verməyinlə bərabər, bilginə ki, mələkləri də əziyyət verirsən Bu cinayətlərə, ey müsəlmam, sən göz yuma bilməzsən. Sən bunların hesabını qiyamət günü asanlıqla verə bilməzsən. Və bunun sən hesabını çox ağır şəkildə ödəyə bilərsən. Ona görə tövsiyə eləyəm, qardaşlar, bütün Günahkar qardaşlara, mən içi, içində olmaq, başlı olmaq şərti ilə və xüsusən də sigarət çəkən qardaşlara və ümumi olaraq bu günahlardan uzaqlaşmamız lazımdır. Allah talıqdan diliyirəm ki, bizləri eşlik faydanlardan etsin və özü razıq qaldığı şəkildə bu böyük ibadəti əda elməyi bizlərə nəsib eyləsin, bütün sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eyləsin. Bu dərsə səbəb olan bütün qardaşlardan Allah razı olsun. Amin. Və s.ə.v. məbərik ələ nəbiyyə Muhamməd.